Далі він сів, і всі сіли, себто так шанують його, що як він не сіда, то ніхто не сміє. То Іван Іванович задумав комплімент сказати панянці, і так прибрався. Возвеличивши панянку тим, що вона походить на Богородицю, він Богородицю назвав красавицею, тоді каже – ей ей от як дивлюсь на вас, панно Маріє, то наче на той образ, а як на образ дивлюсь, то наче на вас, їй Богу, точка в точку». І осміхнувся, та й почав відкашлюватись і люльку набивати. А паничі кажуть, «І ми так, як дивимося на панну Марію, то наче бачимо Богородицю. ей еге геш так?» – питав один у одного. «Та же так. Якби не так, каже третій, то пан богословне казав би». «Та що ти перебив той? Ти не так величаєш, кажи, його богословство!» Мася чуть тільки не гамує сміх, а пани чий, щоб котрий вусом моргнув, то ніт. А Іван Іоанович вже набив люльку, вже один і прислужився, виняв з кишені папірцю шматок, запалив і приніс. «Просю, – каже, – покірно ваше богословство, пихкайте!» Іван Іоанович хотів щось сказати, та тільки рот роззявив, а той каже: Та пихкайте, бо ваше богословство а то припече і кину. Іван Іоанович і став пихкати. Пих-пих. І каже, такого титулу, і все, пих-пих, немає в світі, а все пихкає. О, почав панич, нема. То як же вас величати, ваше богословство? Як буду священником, то ваше благословення, або ваше преподоб'я або «Превелебіє! А тепер ще я не маю величання!» Принесли чай, став один панич мішати його ложкою і питає, «Ваше богословство, чи так ваше прийшле благословенство?» «А тепер ще ніяк! Вивчили богословію, чого-то, скажіть, сахар, скоріше розстає, як його не мішати ложечкою, а як мішати, то не так скоро!» «Ге!» – сказав богослов, «ге!» Хіба це до богословії належить? Гей! Бач його, звав той, а я думав, що до богословії. Поки тут що діялось, менші сестри, що сиділи десь там у закутку, підосляли наймичку розпитать Хурмана, хто приїхав. Як довідались, що богослов, то так і розігнали курей на сідалі. Вже дівчина, здавалось, і добре за голову стискала. А все-таки чути було кир-кир. В печі загоготіло, як і пані матка вийшла. З старою Іван повів розмову, як і треба. Все розказував, і скільки кіп його батько вже поставив, і скільки ще буде, і коли обжинків сподіваються, і скільки пнів пасіки, і скільки роїв, і все, що треба в хазяйстві, говорив, розказував, як з книжки вичитував. І жартував, і все, та тільки з старою». А Мася й Орися сиділи нишком у тій же кімнаті. Поки ще паничі були, то й їм було з ким розмовляти. А ті й недовго мешкали. Пані матка не любила шляхтичів, і вони це добре знали. То не пройшло й години часу, як утрясли. Пані хоч і до дня просидіти, погомоніти з Собальським, та не здужала, то й пішла собі. Як не той став хлопець, оставшись з панянками, зам'явся зараз, закахикався. Давно вже я тут був, каже, ще ви ось такі були, показав знар шин від землі, а я, каже, качався як гарбуз. Засміялась Мася, і він засміявся, та й замовкли. Стара гукнула на Орисю, Орися й вийшла, богослов і знов почав. Покійний отець Гервасії, пам'ятаю, горіхів давав. Мася мовчала, а він додав Вам, думаю, жаль за отцем Грвасієм». Мніє, озвалась Мася. Ні м'яла бум за кірн уболівач. Тож ваш отець. Та цо ж з Та й не жаль? А ні. Як таки можна, подумав богослов, щоб дочці та й не жаль було за татом? І каже, то, може, хоч коли жаль було? Нігди. Не сказав він нічого на цю штуку, а почав люльку набивати. Довго так то мовчали вони, то розпочинали розмову і на двох-трьох словах кінчали, і знов мовчали. Богослов курив, та й курив, аж язик йому затерп. Вже й не хотілося все курив, аби дурно не сидіти. Далі, завваживши, що й не заїкнеться на рідну мову, каже – чи ви смієтесь з мене чи що? Що тоді он як балакали, а тепер ось як. І не пізнати, що не католичка, що паноцева дочка. Билам глупя, відказала Мася. То це ніби й я й дурень, коли так заговорив богослов. Я не мовє, — озвалась Мася. А вольно у вольномисляч сощеу подоба. Скипів паничаш побілів, і вийшов тайгука, гасами головозвався той давай коні. І вернувся до хати. Масів вже не було, тільки Собальський ступив за поріг, вона й пішла в Валькір. Хто не знає, що кому що, а курці просо. Так і хурман аби коням добре було, той сидів би і не рунтався. А в Люборадської коням богослова і містечко знайшлось би в стайні, і пащі, і оброку дозволу. Той почав Герасим ворчати, щось підніс собі, як панич сказав, коні подавати. Почула стара його приказ і вийшла знов, хоч слаба була. «Куди ви проти ночі, – каже, – та переночували б, Любенько, побавились, і вже завтра по-видному б і поїхали б. А тепер чого сліпати?» Спасибі, каже, а ночі тепер видні, і додому недалеко. Поїду. Не вблагала пані матка навіть закуски підождати. Поїду і поїду, тільки чарку горілки випив. Хай же хоч хурман повечеря. Хіба він голоден? І дома повечеря. Спасибі, не турбуйтесь. І поїхав. То через тебе почала мати масі вимовляти. То ти йому щось зробила. Згризото ти моя». «Що ж вам таке до його? А поїхав, хай їде на зламану голову! Дочко, чого ти проклинаєш? Що він тобі винен? Та хай йому сім чортів і все лихе! Чи я ж проклинаю? І чого ви вчепились?» «Чого ти людей розгониш? Чому розуму не маєш?» – почала мати. «Коло якого-небудь хапокниша, я запобігла б. Ге, бач, чого забагається!» Е, дочко, схаманися, що тобі такого, що так цензуруєш людських дітей? Хіба ж ти дідочка сама? Хіба твій батько не піп був? Та що з того? Чого ж ти така думна? Чого погорджаєш поповичами? Кого ти ждеш, кого сподіваєш? Чи не з отих голодранців в кого, що так звиваються коло тебе? «А я нікого не жду, але й за Поповича не піду. Ні стати, ні сісти, ні слова сказати не вміє, а я б пішла. Ей, дочко, ей, дочко, побачиш, побачиш. Добре, добре, побачу, ідіть лиш собі, лягайте отам, то мені легше буде. Осуда ти моя, нещастя ти моя, не дочка, казала мати, і вийшла в пекарню дати пораду тим курам, що порізали. Орися там уже була». І текля коло неї щось шупортилась. Зоставшись сама, Мася взяла польську книжку, оклякнула і почала вичитувати польські молитви. Отак не один богослов з облизнем поїхав. Лучалось і до Орисі, та старий звичай на заваді стояв. «В мене всі дочки рівні, – відказувала стара, – на вибір їх маю. Коли хочете, беріть старшу». Та старшої ніхто не хотів, і вона ні за кого не хотіла. Та за неї й Орися сиділа. Людські дочки вже діточками батькам своїм кланялись, А сироти сидять та й сидять, ніхто й не крюкне. Ще поки Мася молодша була, то хоч вередлива була, та неосудлива, А як стукнуло вже за двадцять, то й ту осудила, й то очорнила, то обговорила. У людей сусіди бувають добрі, добрим чоловіком прислужаться. А тут всі відсурались, всі відстрахались. Мало що терном не вросла колись бита доріженька до ця Гервасія. Один-одним духовник отець Антоній їх не цурався і доріженьку протирав. Це було прийде тугу розважити. «А що, паніматочко?» – каже, «і вам лихо, і в мене не тихо. Притопчим же біду кляту черевиками, бо і я в черевиках не ходю». «Та що вам за біда?» – озветься паніматка. Ви вже далі-далі онучат дружитимете, а в мене ще й діти, мої сироточки, на в'язах висять. Не тужіть, пані Матінко, якось воно буде. Коли б мені хоч тих безчасниць притулити, а Антосю і сам собі дорогу проб'є. Над сиротою Бог скалитою, приказують люди, озвавсь отець Антоній, не тужіть. Коли б він милосердний хоч нашого вікарного підняв, що лежить не дуже, а як вкоротить йому віку, то я тоді зовсім пропаща. Не тужіть, моліться, може дасть Бог й куца вивезе. Це тоді вже діялось як в селі, так і добре громада загула. Вікарій був немощний, то мало не за кожною требою мусили здаватись до сусідських попів. А чужий панотець, як чужий пан, як дерне, то аж пальці знати. От і загула громада, що воно таке є? Хіба ми не такі люди, як і всі, хіба в нас церква негарна, щоб свого паноця не мати? Подавайте суплітку до архієрея, щоб прислав нам попа хоч сякого такого, хоч такого, щоб під носом йому не світає, доки ж нам бідувати. І частувала, пані й просила, нічого не помоглось. Як і благочинник заїхав, став говорити. Якби ми бачили, відказали йому, що хоч якась надія є, що то іншого, а так, доки нам ждати? Та може ще якісь сироті Бог долю пошли, каже благочинник. Ге, хіба це сироти, як у людей? Ось придивіться, що виробляють не всі, а старша. Чимало до них людей траплялось. А коли не хоче за попа, то хай же не зважає, хай з дороги відступається. Бо викидаємо. То майте Бога в серці, згадайте отця Гервасія, який він добрий був для вас, а ви для його сиріт такі нелюдяні, та його кості здригнуться. Ми вже паноченьку пошанували пам'ять покійного батюшки. Дивіться самі, п'ять літ терпимо. То доки ж нам не мати голови в селі, подамо супілку, хай дають нам паноця. Пождіть ще з місяць, може дасть Бог і сиротами вам. «Ну, ще місяць пождемо, однак тепер роботи надходять, а там, о, Бог свідок, що подамо суплітку до архієрея, так і до самого архієрея, а до жнив, він кажуть, і в нас буде. Та буде ж, от нам і на руку». Благочинник добре знав, що жениха не знайдеться, бо всі знали масю, а мав надію, що архієрей своєю властю скаже, кому женитись, то хто-небудь і втопить свою голову. А справившись там, пішов паніматку вговоряти, щоб не зважала на старшу, а як лучається люди до меншої, хай з рук не спускає. Тим часом написали до архієрея просьбу, щоб жениха прислав. «Дивне це діло. Дівчата просять, пришліть нам жениха, а вдивишся, то нічого дивного нема. Хто топиться і за бритву вхопиться». А по півнам сто раз лучше втопитись, аніж зостатися дівочити при матері-вдовиці. І мати пропаща, і діти зведуться ні на що. «Без надія і розум одійме, і серце, і вийдуть з них не дівчата, а клоча, не людина, а пшик без волі, без всього, тільки й знає, що на Бога звертати, чи гріх, чи сором – все Божа воля. Свою недолю вони дуже добре знають, і не одна безщасниця мати просила й просить жениха для свого дитята, бо їсти нічого». Не одна безчасниця, попівна, за тим же для себе і своєю персоною з'являлась до архієрея, та не одна і буде з'являтись Нім здогадаються, що вони нещенята, нім подивляться і на них людяним оком Вона плаче, що сором, а архієрей каже, слезно просила І посила, якого бідолаху, що ні кола, ні двора, ні роду, ні плоду той встрягне, де й покажуть, а там п'є-п'є, аж вуха милється. Або трапиться, який урви голова, що знущатиметься цілий вік. Найбільш посилають тих, кого ніхто не хоче, а сирота мусить, бо то воля владики. У Люборадської був брат-панотець, людина добра і на розум йому не збувало. От він і каже... Що ж, сестро, не штука випросити в архієрея богослова, та силою колодязь копавши, не пить води з нього. Чи не лучше було б ось як далі попитати? Я, однак, бездітний, жінку маю добру, спасибі їй, то ось як чи не зробити б? Поїду я до Кам'янця та подам у перевод на вашу парафію. Воно все на одно вийде. Зараз дадуть бумагу в семінарію, чи не согласен, хто женитись з такими-то сиротами, бо на їх приход подається такий-то панотець. Якщо судилась доля, то зветься, а як ні, то честь ваша при вас. Ніхто не скаже, що докучило дівувати, аж просяться заміж, та не беруть». Ти ж, сестро, знаєш мене, я тобі не стану в кривду. А коли дасть Бог жениха послі, то вступлюсь. Так і просьбу подам. Вигода каже, та з цього, що не сяде хто чужий, як не знайдеться охочого. Подумали, подумали, та й написали прошеніє, і отець яким поїхав до кам'янця. Не день, не два тіліжився отець Яким, ніж забриніло перед ним Кам'янецьке кладбище, що стоїть верстви за півтори перед підварком, польськими фільварками. Тепер вони, ті фільварки, подібні до людей, а тоді, десь не десь дімок стояв, а то порожні місця були, і заїхати нігде було. То отець Яким потяг прямо в город і остановивсь коло самої вітряної брами, звідсіль почав і діло робити. А з неділі вже і Петра. Тепер мали жати пани богослови, бо сіяли та й сіяли. Наступив останній екзамен, і вінець або конець. Богослов'я вже не рвла, не скакала, як другим часом, а кожен поважно ступав, як індик, натягуючи волосся, що на підгарлі повідпускали. Як джмілі гули, все баса говорили. Хто говорив, а хто й мовчки дибав вздовж і поперек. Були й такі, що по кутках товкли свої пенни, тільки й чути вур-вур-вур. В других класах філософії та риториці кричали, скакали, а тут, як в казані, кипіло, тільки крику не було. І чутко було, як чобітьми цокають, та ще й чоботи робились тоді на рипах. Це все женихи, і доходювали свої сюртуки тощо, щоб по жнивах надіти рясу і підрясник. Як входить письмоводитель, попович і семінариста не бував в класі, а пише в правлені. Зате має хату, харчі і скільки карбованців грішми. В письмоводителі вибирає сам уряд, зважаючи, хто добре пише. І хто в письмоводителі попав, той конче попом буде, хіба сам не схоче. Вони, як ніколи в класі не бувають, то й виходять на попа без всякої науки. В семінаріях вони чепурно задягаються, і народ все обтертий. Отакий-то пан письмоводитель прийшов в богословію з папером в руці і дав гасло, щоб мовчали. Застичали, хто завважив, а письмоводитель сказав «Панове, хапатня!» і дав папір. Богослови самі добре знали, що з тим папером робити – і письмоводитель тільки попрохав, щоб не покапали, та й пішов собі. Як всюди по школах, так і в духовних, і в самій богословії кожен має своє призвище. І був там один, що його прозвали Малпою. Швидкий та верткий, що із-під ступіря викрутиться. Ця Малпа схопила той папірець у зуби, та бриг-бриг по класу і вискочила на стіл. Круг стола стовпилися вся богослов'я і почали. Ну, читай. Малпа й почала вичитувати, що там то й там то в такому-то повіті такого-то класа парафія солодьки, є три дівчини. Одна Марія, літ 22. Ш почали слухачі, замоторівша в одних своїх. Малпа пішла далі. Друга Орина, 18-ти літ. Шш. почали знову. Та чого ви шикаєте? Ще ж молода, хтось гукнув з гурту. Шш, розійшлось по класу ще гірше. А що має? Що має, читай. Малпа, третя, третя одинадцяти літ. Шшш, а що мають, почали. А Малпа, все хазяйство і гроші і в приказі тисяча карбованців. Якби всі за одною, можна б руки погріти. Давай лиш папір, кричать зо всіх боків. А Малпа пішла вихилясом по класі. Піднявся такий стук, наче сто коней біжить. Сміх, няв, крегіт, біготня. Бо зайшлись і хорти, і мисливці, і шпанці, і всяка птиця, і звірина. А циган зануздав кобилу і ньоке, там ведмідь реве, всього було. І таки малпу спіймали. Почали мняти, а вона княвчить. Другі тим часом взяли той папір від неї і пішли до стола та й почали гукать. «Хто там близько? Хто там близько? Ходіть сюди!» обізвав Собальський. «Я, я близько. Я навіть бував у них. А, мельнику-голубчику, ходиш сюди!» «Ще й ситник знає!» – озвався Собальський. «Ситнику, ситнику!» – почали кричати. «Де ситник?» «А чого ти, чорногузе, хочеш?» – озвався той, що ситником прозивали. «Чи не маєш підситка доброго? Продай!» «Проси Струцького», – озвався він. «Струцького прозивали решітником». «Та ні», – озвався решітник. «То треба справки навести. Ходи сюди». Так зібрались всі і почав насамперед Собальський. Багатенький каже, нічого сказати, мати добра, менша Орися, тож нічого, а Марія така, що й ні слова по нашому не каже. Ну, валяй її по боку, заговорив кобилка, та вона таки й не піде за нашого брата. Насватувавсь якийсь київський, та вона кажуть, такою чимерицею попоштувала, що чхатиме, доки не вмре.